טוב, השיר הזה הוקדש לאורח הבא שלי, צופה כאן 11 כבר צופים בו, אנחנו עוד רגע גם נאמר מיהו. אפליקציה אחת שוטפת את הרשתות החברתיות, סרה-הא, שמע, סרה-הא, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, סרה-הא. כל מהותה של האפליקציה היא אנונימיות, וככה היא עובדת. אתם מורידים את האפליקציה. שמים אותה ברשת החברתית שלכם, כל רשת חברתית שאתם נהנים ממנה וגולשים ממנה, אם זה פייסבוק או טוויטר או אינסטגרם, ואתם מבקשים מהגולשים שיכתבו לכם הודעות אנונימיות, והם כותבים. למה הם עושים את זה לעצמם? מה טוב בזה? אנחנו נדבר על זה קצת. נמצאים איתנו שניים, כמו שאמרתי, אה, כתב הדיגיטל של כאן דיגיטל, מלך זילברשלג, כבר איתנו. שלום מלך. שלום גואל. אם לא שמת לב, השיר היה לכבודך, כי אתמול, <laughs> אתמול חגגת יום הולדת לועזי. לא לא לועזי, לועזי. לועזי, כמובן, מיד הדגשתי. אה, מלך, כמו שאתם מבינים, אה, אה, בחור ענוג, אה, בן כמה אתה מלך? 21 עכשיו. 21, בחור ענוג אה, עם פאות ענוגות, אה, ונמצא איתנו גם כתב נקסטר, יאיר מו... בטלפון. שלום יאיר. שלום שלום. Uh, ברשותך תהיה סבלני איתנו יאיר כי אנחנו שלחנו את מלך uh, למשימה וביקשנו ממלך שיוריד את האפליקציה וישים אותה ברשתות החברתיות שלו. אתה רוצה את לנחש... אתם בטוחים שלחרדי מותר, מותר לקרוא מה שכתבו לו שם? אתה רוצה לנחש כמה הודעות מלך זילברשלג קיבל? אני רוצה לנחש מה היה בהם. אוקיי, okay, אז אנחנו, אז אוקיי, אז, okay, אז אתה צודק, יאיר, וכאן מלך כבר נהיה כולו עגבניה, אתה צודק, אנחנו, שהיינו אחראים על ההודעות האלה, צנזרנו רבות, ממש צנזרנו רבות, אבל אני בכל זאת אקריא למאזינים והצופים שלנו כמה מהם. יש לך עוד הרבה להתבגר, המלך, כך אומר נכון. אחד מהם. אחר אומר שהוא העדיף אותך לפני שנהפכת לנרקסיסט. גם אני. אחר אומר שאתה אחד ההזויים שהוא ראה, מה לך ולמפורסמים, אתה מצד אחד יורד על הדעת, אז אתה על תקן חילוני, אבל מצד שני פאות וכיפה, WTF, מה הקטע להראות שאתה מגניב, מה, מה עובר עליך מלך? אחר אומר לך שאתה דוס בלי חברים וכדאי שתמצא עבודה נורמלית? מה לא נורמלי בשידור ציבורי? ואחר אומר, יאיר ברשותך אם אתה יכול להוסיף פיפס אחרי המילה השנייה אוקיי? אני אגיד, okay. הייתי... פיץ. לך. אוקיי? אז זה הודעה נוספת. זה כאילו ריקצת את כל הקהילה שישלחו לי הודעות. כן, עכשיו לי. אחר אומרת, אם, ת, אם תסכים להתחתן אז היא מוכנה להתגייר. לדעתי זאת לא טראמפ. אוקיי, okay. uh, וכך אתה מצחיק ברמות וגם היו מחמאות רבות, כן, כן היו, אני... מחמאות. היו מחמאות, רבות מלך, אז uh, uh, יאיר לפני שאני עובר אל מלך, תגיד לי בשביל מה? אתה שואל אותי? תשאל את האנשים שכתבו, okay. ואני מניח no. שלא מעט אנשים באולפן היו, היו בין הכותבים. אוקיי, okay. אוקיי, <laughs> okay. אמור לי למה בעצם, מה מהות האפליקציה הזאת? אז היוצר שלה, זעין אל-עבדין תאופיק, שהוא סעודי, mm. טוען מפתיע שהוא ב יצר בהתחשב אותה, בהתחשב בשם זה די מפתיע, כן, שהוא סעודי, כן, כן. Uh, הוא טוען בראיונות שהוא יצר אותה לפני חצי שנה, כי הוא רצה לעזור לבוס שלו, שתחתיו הוא עבד באיזה חברה, uh, והוא רצה לתת לו מחמאות, אבל בלי שהוא ידע מאיפה זה הגיע, כדי שלא יחשב, uh, אתה יודע, ליקוק, התחמפות. אז הוא יצר אפליקציה שבו אפשר להעביר מחמאות בצורה אנונימית. Mm -hmm. בעיקר לבוסים אבל גם לכל אחד אחר. עכשיו זה, זה, זה... זה, זה בעיקר לאובססיביים לרשתות חברתיות כי תראה אני מדבר איתך עכשיו מלך מולי והוא כבר הוא ממשיך לגלול את הפיד שלו אה, לא, כי הוא לא, לא יכול אבל... מזה בעצם. לא אתה איך הייתה התחושה המלך לקבל את כל ההודעות האלה? אוקיי אני מכיר את זה עוד מתקופת הבליינד ספוט אם אתה זוכר. Mm -hmm. אה... אני חושב שזה לקבל ביקורת גם אם היא אנונימית זה לפעמים בסדר כי להתבגר פתאום השכלתי שאני צריך להתבגר באמת mm. לא ידעתי את לא זה לא ידעת מזל ו... שמישהו שאתה כן, לא מכיר כתב, כתב לך את זה, לך את זה. Uh, אבל גם החמאות יש אנשים שכותבים אני ביישן אני לא אכתוב לך את זה אבל פה כשזה בעילום שם אני כן אכתוב את זה וזה זה נחמד אנשים פתאום מרגישים חופשי יותר לכתוב. Uh, אבל יש בני נוער שמקבלים שם דברים לא כל כך נעימים, ואז זה uh, קצת יותר מורכב. כן, כי יש, יש באמת פער ניכר בין מלך הישות ועובד תאגיד השידור הישראלי, לבין באמת ילד בן 14-15, או ילדה 14-15-15, כן, כן, שמחליט גידוחים. להוריד. עכשיו, מלך, ההבדל בין האפליקציה הזו לאפליקציות אחרות, שכאן אתה וולונטרית, האדם מחליט. נכון. <laughs> <laughs> בואו תכאיבו לי. לא, בואו תכאיבו לי. מה? Uh, לא הורדתי את זה עד שדחת עד אותי לדבר, עד שביקשתי מתברר. כן, <laughs> כן אוקיי okay, אבל uh, אני חושב שכן נהנתי מזה. כתבתי לך מיד בחמישי <laughs> וואי יש מלא מלא הודעות ומלא גידופים ומלא דברים טובים ופחות. <laughs> uh, זה קצת uh, אדרנלין מעניין כזה. <laughs> אני לא, יודע, <laughs> לא אבל... יודע להסביר את זה למה אנחנו אוהבים לקבל את הגידופים האלה. אבל uh, כשאתה קצת יותר חסין. <laughs> <laughs> אתה עובר את זה, סבבה. טוב, וזה, אתה חסין יותר, כי אתה גם ככה מקבל כבר את כל ההודעות כן, בכל ה... הח... נכון, גם עם שמן לאנשים בארץ, וגם, ארץ, אתה יודע, כן. אה, אה, יאיר, נחזור אליך, ברשותך. אה, מדוע אתה חושב שהאפליקציה הזאת תפסה כל כך ברשתות החברתיות, לפחות בישראל? מאותה סיבה שכל אפליקציה כזו קודמת תפסה, כמו סיקרט ובליינדסטוק שהזכרתם. אה, זה פשוט דרך של אנשים אה, להעביר מסרים אחד לשני בלי לשאת בשום אחריות. אתה יודע אנחנו בישראל אמנם עם מאוד ישיר וגם ככה אנחנו כותבים אחד לשני דברים מאוד לא נעימים ברשתות הרחבתיות אפילו כשאנחנו עם השם והתמונה שלנו mm -hmm. אבל באפיקטיות כאלה אפשר אפילו יותר להרחיק לכת הישראלים יש להם סטייה לדברים כאלה לדבר הכי דוגרי שבעולם ולכן זה תופס באמת היתרון הפעם היתרון צריך לומר גם במקרות כן. לעומת הפעמים הקודמות בסקרט כל אחד יכול היה לכתוב על כל אחד וכל העולם ראה. בבליינד ספוט, כל אחד יכול היה לשלוח לך הודעות בלי שביקשת את זה, כאן לפחות אתה זה שמחליט אם אתה בכלל רוצה להיכנס לכל הסחי הזה. שזה, זו הנקודה שמפתיעה אותי כל כך. לבני אדם יש את הבחירה, והם בוחרים שילקו אותם בעכבישים. כן, זה המזוכיזם הנצחי. תגידי, העובדה שזה מגיע מערב הסעודית, יש איזושהי סכנה שהיא מעבר לסכנה טכנית או טכנולוגית או איך שקוראים לזה? כן, אז אפליקציה לא יצאה לישראל או למדינות מערביות, היא יצאה קודם למדינות ערב ולכן אין שום ספק שהיא לא נועדה לרגל. גם אנשים שיש כל מיני חבר, חברות אבטחה שכמובן קפצו על הקוד, mm -hmm. אף אחד עד עכשיו לא מצא שום כוונה אה, אה, אה, זדונית מאחוריה. היא גם אפליקציה מאוד מאוד פשוטה, היא לא, מעוצבת במינימום, היא מתוכנתת במינימום, היא מאוד מאוד אה, אה, קומפקטית, אפילו לא חייבים להוריד אותה כדי להשתמש בה, אפשר פשוט להיכנס לאתר שבו אין שום סכנה ולפתוח שם חשבון. אבל הסכנה שכן קיימת, שהיא סכנה בעקיפין, מי שמוריד אותי, מי שרוצה להוריד את האפליקציה ויחפש אותה מה... באחת החנויות של אפל ובעיקר בעיקר גוגל, ימצא המון המון אפליקציות mm. שכותבות, תופסות טרמפ, מעתיקות את הלוגו שלה, קצת את השם שלה, ובהן כמובן מוכנס קוד זדוני שמיועד לעשות כל מיני דברים אפילו יותר גרועים מלתת לאנשים לכתוב לכם כל מיני קללות. Mm. אז איך, איך אני מבדיל בין כל אחת, בין המקורית לבין, ה, לבין העתקים? בדרך כלל באפליקציות ששייכות לחברות גדולות אתה מבדיל בין המקורי להעתקים על ידי זה שהמפתח המקורי מופיע עם, עם איזה לוגו כחול או ירוק ליד בחנות. אבל כאן זה באמת בגלל שהוא מפתח פרטי, זה mm -hmm. בסך הכל בן אדם אחד, אתה פשוט צריך אה, אה, אה, לשאול אנשים שכבר הורידו וכבר שיגידו לך איזה, איזה שריך הם הורידו. איזה, כן. כן, איזה הם הורידו. שיגידו לך איזה... כן, מעניין. או להסתמך על הכישורים באתרים גדולים כמו אצלנו. או בכל מיני אתרים המינים אחרים שבודקים ומקשרים אותך אך ורק למקורי ולא למזויפות. ומילה לסיום יאיר, אה, אה, אה, חבר שלי, אה, חבר טוויטר, כן? חבר טוויטר. חבר, אה, זה חבר. זה חבר כבר, אוקיי. החברים אז, הכי טובים <laughs> שיש. <laughs> כן. אז חבר טוויטר אה, שלי העלה אתמול אה, אה, שאלה מאוד יפה, מה אם, מה אם אנחנו כולנו בתוך, אה, בתוך אה, איזשהו עולם שבו אותו מפתח סעודי יחליט? פתאום לפתוח את זה לשחרר לכולם את מי כתב על כולם מי כתב מה מה אני כתבתי למלך. הוא לא כל כך יכול לדעת את זה כי לא צריך לפתוח חשבון באפליקציה כדי לכתוב בה כל אחד יכול להיכנס ולכתוב גם אם הוא ישחרר את הפרטים שיש לו. זה פרטים שלא אומרים כלום, זה כתובת איי-פי שממנה נשלחה הודעה. לך עכשיו תבדוק מול חברת האינטרנט מי ישתמש באותו איי-פי. זה מאוד מסובך, זה מאוד קשה. אפילו אם זה פלילי אגב, המשטרה לא תצליח למצוא אותך כל כך בקלות. אוקיי, ויאיר, עם הניסיון שלך והידע הרחב שלך להוריד את הדבר הזה, או שממש לא להוריד אותו? חד משמעית לא, אל תעשו לעצמכם דברים כאלה, באמת. יש לנו מספיק רוע ב, במדינה ובעולם בכלל, גם בלי להוריד את האפליקציות האלה. יאללה, אני מוחק. יאיר מור, אתה מוחק כשאני אומר לך, יאיר מור נקסטר, תודה רבה שהיית איתנו, מלך אתה נשאר איתנו, תודה יאיר. אני בכל זאת אסיים ברשותך מלך גם איתך משהו נוסף שכתבו לך, למרות שיש דברים שאני לא לגמרי מסכים איתך, זה הודעה, כן, זה לא אני, זו הודעה שמלך קיבל. לא סתם מכרת את ההודעה הזאת, למרות שיש דברים שאני לא לגמרי נחוץ בשביל השלום בין המגזרים בחברה הישראלית, נוגע בכל העולמות, מסביר את הצדדים זה לזה, אוהב המון, תמשיך לעשות חיל, אדם יפה שכמותך. וואלה, מחמיא. ועכשיו, לפני, אנחנו עוברים לשיר עכשיו, שלומי? אז בזמן השיר אני רוצה לראות אותך מוחק את האפליקציה הזאת מולי, זה היה על שראחה, סרה... אנחנו הולכים לשיר וחוזרים.